urkujuri eskatu geniona zan edo zergauza gertatuko baliz ba bere babesa eta bere erantzuna antzune nahi, nahi genuela ez honen aurrean eta ala santzitaigun ba, ba bai ez berak ezagutzen duela gure lana eta horren aurrean ba bai babesa jasoko genuela ez Gure, bueno, harri durarako esan behar nuen, baina ez dakit hori ere. Atzo kontaktuan jarri ginen berarekin eta esan genien, hitze ba, mandakoa bete ez eta zai dudun dela, iazerre esango zuen. Nona teazan orduan esko jarra eritzako e, bozera malea. Esan, sarekada honen formak zaizkiela gustatu eta gainera artzaintzak ezakiela ezerrez ba falta zena forma ninnguruan eh, aritzea edukiaz aritzea nahi dugu eta edukiaren aurka joatea eta esatea ba la posible horrelako sarekada bat gaur egun 2015 batean holako elkarte baten aurka eta hori da basalatu salatu deguna da lau batzilok eta hauek alde batetik jekiadi elkarteko bikide eta bestetik etzera elkarteko bikideena beraik egiten duten lana oso gardena eta publikoa da Eta hori da kriminalizatu nahi dutena, ez? Alde batetik, ba, zen ideizategatik ez dituztea txilotu, bale? baina, bai etxera telkarta kriminalizatu nahi dute. Azken finan, badakitelako egiten dugun lana oso garrantzitsua dela, eta beraien mendeku politika horrekin talka egiten duela. Dispertsuarekin amaituko dugula, benda berrez esateak ez dut ego